Взагалі, я мало що можу розповісти про свого добродійника. Певний лише, що він знається на багатьох речах, а особливо, мабуть, досвідчений у науках та мистецтвах, бо всі, хто приходив до нього, я помічав серед них людей, що саме там, де природа оздобила моє хутро жовтавою латочкою, тобто на грудях, носять зірку або хреста. Ставились до нього надзвичайно ввічливо, часом навіть із е, боязкою шанобою, як я згодом допуде Скарамуша, І зверталися до нього не інакше, як вельми шановний, дорогий мій, любий мій майстра Абрагаме. Лише дві особи казали йому просто «голубе». Високий, худий, як тріска чоловік у яскраво-зелених штанях та білих шовкових панчохах, і низенька, дуже опасиста, чорноволоса жінка з безлічю перснів на пальцях. Але той чоловік був князь, а жінка – єврейська дама. Незважаючи на те, що майстра Абрагама відвідував такий вельможний гість, сам він мешкав у у маленькій кімнатці, на верхньому поверсі, тож мені було дуже зручно вирушати крізь вікно у свої перші мандри, на дах і на горище. Отак, я народився тільки на горищі, не інакше. Що там льох, що там дровітня? Я стою за горище. Яке незабутнє враження! Залишають у нас оточення, батьківщина, звичаї, як вони впливають на формування зовнішнього і внутрішнього образу громадянина світу. Звідки з'явилося в моїй душі це відчуття високого, цей непереборний потяг до того, що здіймається над буденним оточенням? Звідки це дивовижне рідкісне вміння лазити це незрівнянне мистецтво найвідчайдушніших геніальних стрибків. Ох, груди мої, сповнює солодкий смуток. Туга за рідним горищем стискає серце. Тобі я присвячую ці сльози, о прекрасна вітчизна. Тобі посилаю це сумне, пристрасне няв. Тебе я вшановую цими стрибками, цими вискоками, в них є і доброчинність, і патріотична мужність. Ти, о горище, даруєш мені в щедроті своїй часом мишку, часом ковбасучи шматок під черевини, виуджену з димаря, а часом навіть даєш піймати горобчика або ситненького голуба. Немає краю. Любов до тебе, о батьківщино. Але я повинен ще багато чого